Вона купила світлу туніку. Не торгувалася, до речі. Тільки спитала, а яблуко продається? Кажу жартома. Хіба що зелене. А вона, я чула, що господиня дерев'яне продає. Хто, казав, питаюся, яка господиня? Магда чи хто? Та вона, кажу, вже додому поїхала, в неї діти маленькі. А це ти їй про яблуко розповіла? Навіть розмова при це не заходила. «Ще шампанського?» «Можна?» «Яне, та що ж це робиться?» «Шампанського, шампанського!» Удома вже після півночі зайшла Галя на Фейсбук. І мурашки побігли по спині. Ірина завзято спілкувалася з прихильниками. Щохвилини вискакувало від неї нове повідомлення в довжелезній розмові з усіма. Хтось уже виставив знімки з показу, всі кинулися вітати дизайнерку, коментувати фото, Ірина дедалі більше поринала в небезпечну відвертість, писала, не перечитуючи, з помилками та смайликами наприкінці, мало не кожного речення». «Дякую, я щаслива і п'яна! Смайлик, смайлик, смайлик!» Хтось відразу відгукнувся. «Тільки з вашою зібраністю, Ірино, з вашою одержимістю можна щоразу доводити до кінця те, що починаєте!» Ірина миттю відреагувала. «Бридня, не ображайтеся!» Бредня з дурнею. Я дводжу до кінця не тому, що зібрана, чи що там щось, а тому, що не відвертаю свою увагу на любов. Зрозуміло? Коли є любов, тоді ти вся в ній. Вона лише заважає... Ой, смайлик, смайлик, смайлик. Я ігнорую усе, усе, усе, крім того, що роблю. Не треба мені вашого шаленого кохання. Беріть його собі. Айн момент. Найлю собі ще. Галя кинулася набирати Іринин номер. У-у-у, Галко, зраділа подруга. Чого ми так рано розійшлися? Могли ще гуляти? Так. Хей, день. Ірино, послухай мене. Чуєш? Послухай. Вимикай комп. Будь ласка, вимкни комп. Лягай у ліжко. Вимкни комп. Я тобі... Слухай, я тобі щось почитаю. Ти сама? А ти думала, сонька вдома. Досі нема паразитки. Де вона ходить? І не треба. Дай людині волю. Куди вже більше? Зараз чекай. Простирадло, рушник. На якого біса він тут? Зараз, зараз. Ух, Ух лежу. Ух, яка карусель. Ой, колготки. Чекай, получулося хихотіння. Усе, тепер добре. Читай. Комп вимкнула. Склала неначе нічний метелик. Гоп. Уважай, що вимкнула. Слухай. А де Кумпа пропадав? Не знаю, чого ж ти не спитала. А от ти і спитай. Читай, давай. Галя стягла з полиці першу ліпшу книжку, розгорнула і почала читати. Читала стишуючи голос. Читала, аж поки у слухавці почулося розмірене сопіння. Вона ще трохи помовчала, а тоді вимкнула зв'язок. І аж тоді глянула на назву «Парандовський. Алхімія слова». Так, цю книжку, мабуть, іще не використовували. Ось так. Приспала королеву вечора. Зубра. Викрадення. Мій голос знадобився. Хотіла лише перепитати, чи правильно його зрозуміла, а воно чомусь доволі вгідливо пролунало, наче вона навмисно додала іронії чи дорікнула йому за щось. Але Ігор не зважив на ці нюанси і відбувався жартом. «Ну так, майже як на виборах. Віддай свій голос», – налякав Луїзу різким рухом до неї. Вона верескнула з несподіванки. «Аж такого виразного, мабуть, не треба». «Де мій светер?» Ігор завмер перед полицями шафи. «Синій, де він?» «Он де, чекає на тебе». «Ну куди ти дивишся? Он де». «А кого я маю озвучити?» «Вони самі себе озвучують. Голоси залишаються, як є. Але буде ще уривок тексту за кадром, наче навмисно для тебе. Я вже чую, як ти бавишся своїм голосом. Лу, це буде твоя найкраща роль!» Луїза ходила по хаті, збираючись. Вийшла з ванної, накинувши пенюар – Зупинилася перед дзеркалом. «За годину треба бути в зубрівці». Куричі запросили на свято молодого вина. «Ти вже все?» – зняв до нової короткометражки, – запитала фарбуючи Вії. «Ні, ще далеко не все». Кінь зібрався дуже швидко і тепер сидів у кріслі, натягнувши свого олюбленого синього светра. Чекав, дивлячись на Луїзу. «Ще не один рейс збиратиму матеріалу. Назнімаю, а тоді виберу те, що треба. Найкращі монологи вже є «Офіціантка у придорожному кафе» та «Прибиральниця на заправці». Ще класно поговорив із жінкою, що яблука та моркву продає на узбіччі.